Şuara Suresi Mekke'den nazil olmuştur. 227 ayet. Başlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim Bunlar hakkı batilden ayıran mucizeleri, hükümlerleri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 Rəhəmlə olan Allahdan elə bir yeni öyüd nəsiyyət, xəbərdarlıq gəlməz ki, onunla üz döndərməsinlər. Onlar Qur'anı yalan həsab etdilər. Onların isteyəzə etdiklərinin, Qur'anın müşriklərə veriləcək əzab barəsindəki xəbərləri gəlib onlara çatacaqdır. Məyər onlar yeryüzünə vaxıb, orada növbə növ gözəl bitkilər və meyvələr yetişdirdiyimizi görmürlərmi?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 Ürəyim sıxılır, dilim açılmır Buna görə Haruna da peyxəmbərliyir Cəbraili ona göndərib nübövvət bəxşəd Bir qiptini öldürdüyümə görə Oların qarşısında boynumda bir günah da var Bunun üçün məni öldürəcəklərindən qorquram Allah buyurdu Xeyr, Firon səni əsla öldürə bilməz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 Aaronla Firavunun yanına gedib bu sözləri deyəndən sonra Firavun onu tanıyıb dedi: Biz səni körpə uşaqkən yanımıza alıb böyütmədikmi? Sən illərcə yanımızda qalmadınmı? Axırda elədiyinə də elədin, bir qiptdini vurub öldürdün. Sən nankörün birisən. Musa dedi: Mən onu edərkən mənə hələ peyğəmbərliyi bəxş edilməmiş, Tövrat nazil olmamışdı.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 Ələmlərin Rəbbi nədir? Musa, əgər yəqin inanacaqsınızsa bilin ki, o göylərin, yerin və oların arasında olanların bütün məhlugatın Rəbbidir, diyə cavab verdi. Firon ətrafındakılara, eşittiniz mi, dedi? Musanın cavabı mənim sualıma uyğun gəlmir. Mən ondan Ələmlərin Rəbbinin mahiyyəti, keyfiyyəti və cinsi barəsində soruşuram, O, isə mənə onun sifətləri, əməlləri haqqında cavab verir. Musa dedi, O, sizin də ulu babalarınızın, keçmiş atalarınızın da Rəbbidir. Firon ətrafındakilara, Sizə göndərilmiş Peyğəmbər şübhəsiz ki, divanədir, dedi. Musa dedi, Əgər ağıllı başlı düşünə bilirsinizsə, Anlayın ki, o şərqin, qərbin, və ikisinin arasında olanların Rəbbidir. Firon, əgər mənlə başqa Tanr qəbul etsən, səni mütləq dusdaq edəcəyəm, dedi. Musa dedi, əgər sənə dediklərimin doğru olduğunu sübut edəcək, açıq aşkar bir dəlil gətirsəm necə? Firon, əgər doğru deyirsənsə, dey onu gətir, dedi. Musa, əsasını yeri atan kimi, O dərhal açıq-aşkar bir əcdaha oldu Sonra əlini qoltuğunun altından Yaxud qoynundan çıxarar-çıxartmaz O baxanlara ağaq-bağ göründü Parlağ bir nul kəsildi Firon ətrafındakılara dedi Şübhəsiz ki, bu çox birili bir sehərbazdır O öz sehri ilə sizi qorxudub Yurdunuzdan çıxartmaq istəyir Nə buyurursuz? Nə edək?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 Güman ki, biz də onlara tabi olar. Sehirbazlar gələn kimi Firona dedilər, Əgər biz Musaya qalib gəlsək, Yəqin ki, bizə bir muzd mükafat veriləcək, elə deyil mi? Firon dedi, bəli, və üstəlik siz mənə yaxın adamlar olacaqsız. Musa olara dedi, Sehir alətlərinizdən yerə nə atacaqsızsa atın. Onlar iflərini və sahalarını yerə atıb, Fironun şan şövkətinə, qüdrətinə and olsun ki, biz üstün gələcəyik dedilər. Bundan sonra, Musa da əsasını yira attı. Əsa dərhal bir əcdaha olub, onların hoqqabazlıqla düzətdiyi şeyləri quddu. Sehribazlar bunu görən kimi səcdiyə qapandılar və dedilər, biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə, Firon deri, Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Çünki həqiqətdə sizə sehr öyrətmiş olan böyüyünüzdür. Heç eybi yoxdur. Əzabımın nə olduğunu sözsüz ki, biləcəksiniz. Mütləq əl ayağınızı çarpaz kəstirib, Hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm. İman gətirmiş sehərbazlar dedilər, Zərəri yoxdur. Biz öz Rəbbimizə tərəf,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 Fironu və tayfasını bağlardan və bulağlardan çıxartdıq, xəzinələrdən və gözəl, bərəkət dolu yerdən kənar etdik. O yerlərdən onları beləcə çıxartdıq və İsrail oğullarını oralara valiz etdik. Firon və əsgərləri günəş doğduqda onların İsrail oğullarının arxasınca düşdülər. İki dəstdə tayfa bir-biri ilə qarşılaşdığı zaman Musanın cəmatı dedi, işimiz bitdi.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 Həqiqətən sənin Rəbbin yenilmaz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Kafirlərdən intiqam alır, tövbə edən bəndələrini bağışlayar. Ya Muhammed, onlara İbrahimin hekayətini söylə. O zaman ki öz atasına və tayfasına demişdi: "Nəyə ibadət edirsiniz?" Onlar bütlərə ibadət edirdilər. ''Ve onlara tapınmağda devam edir.'' diye cevap vermiştiler. İbrahim demişti, ''Oları çağırdığınız, dua ettiğiniz zaman sizi eşidirler mi?'' ''Yakut size bir xeyir veya zerar verebilirler mi?'' ''Olar, ''Xeyir, ancak biz öz atalarımızın böyle ibadet ettiğini gördük.'' diye cevap vermiştiler. İbrahim demişti, ''İndi neye ibadet ettiğinizi görürsünüz mü?''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 Məni nəyim cənnətlərinin varislərindən et Atamı bağışda Şübhəsiz ki, o Hak yolu azanlardan oldu İnsanların qəbirlərindən çıxardılıb Dirildiləcəyi gün Qiyamət günü məni zəlil, rüsva etmə O günkü ki, nə mal dövlət Nə də övlad bir fayda verər Ancaq sağlam, təmiz Daxilində şək şübhəyə, küfrə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 Yaxud özlərinə bir köməkləri çatar mı? Onlar, müşriklər və azğınlar, üzü qoylu üst-üstə oraya, cəhənnəmə atılarlar. İblisinin bütün əskərləri də oraya sürüklənib salınarlar. Onlar orada öz bütləri və rəisləri ilə kənə bağız olub Allah'a and olsun ki, biz haq yoldan açıq aydın azmışdır.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 İbrahim qövmünün yaxud bu əhvalata qulaq asanların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Kafirlərdən intiqam alar, tövbə edən bəndələrini bağışlayar. Nuh tayfası peyxəmbərləri təkzib etdi. Onlar Nuhu yalancı saydılar. Bir peyxəmbəri təkzib etmək,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 və mənə itaət edin. Mən bunun dini risaləti təbliğ etməyin müqabilində sizdən heç bir muzd əvəz isləmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Doğrudanmı siz hər təpədə bir köşk, əlamət qurub, gəlib gedənləri məzxəriyə qoyaraq əylənirsiniz? Sanki dünyada əbədi qalacaqsız deyə yer su hövzələri, qalalar,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 Qiyamət gününün sizə üz verəcək əzabından qorxuram. Onlar dedilər, Bizə öyüd nəsiyyət versən də, Verməsən də bizim üçün eynidir. Dinimizdən dönən deyilik. Bu bizdən əvvəlkələrin adətindən, Gördüyüləri işlərdən başqa bir şey deyildir. Yaxud bizə dediyim bu sözlər, Qədimlərin uydurmalarından başqa bir şey deyil. Və biz əzaba da düçar olmayacaq. Onu,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 Əgər küfr etdiyinizə, peyğəmbərləri yalançı hesab etdiyinizə görə Allahın əzabından qorxmursunuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olması, bel bağlanması bir peyğəmbəram. Və adına xilaf çıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaat edin. Mən bunun Allahın hökmlərini risaləti təbliğ etməyin müqabilində sizdən heç bir muzd istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aittir. Məyər siz elə burada, onların içində arxayınlıqla qalacaqsız. Bağlar və çeşmələr içində, əkinlər və lətif çiçəyli, gözəl meyveli xurmalıqlar içində hatir cəmli ilə ömür sürəcəksiniz. Dağlardan sanki dünyada əbədi yaşayacaqsız diyə özünüzə məharətlə və ya təkəbbürlə evlər yorum düzəldəcəksiniz artı Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Günah etməklə həddi aşanların əmrinə tabi olmayın, onlara boyunə imeyin. O kəslər ki, yeryüzünlə fitnə fəsat törədər və pis işlərdən, günah əməllərdən əl çəkib özlərini islah etməzlər. Onlar dedilər, Həqiqətən sən əməlli başlı, ovsunlanmışlardansın. Divanənin birisən, sən hardan peyğəmbər oldun. Sən də bizim kimi ancaq adi bir insansın. Əgər doğru danışanlardansansa, həqiqi peyğəmbərsənsə, bizə Allahdan bir möcüzə gətir. Salih dedi, bu Allahın möcüzəsi olan dişi bir dəvədir. Su içməyin övəsi bir gün onun, bir gün sizindir.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 Bunda Salihin bu hekayətində bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilmaz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Lut tayfasına da peyğəmbərləri təkcib etdi. O zamanki qardaşları Lut onlara dedi: "Məğer küfrətdiyinizə, peyğəmbərləri yalançı saydığınıza görə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 Əyki əhli də peyğəmbərləri təksib etdi. O zamanki şəyb olara dedi, Məyər küfrətdiyinizə, Peyğəmbərləri yalançı saydığınıza görə, Allahın əzabından qorxmursunuz. Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olması, Bel bağlanılası bir peyğəmbərəm. Və ədimə xilaf çıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm. Artıq Allahdan qorxun, və mənə edin mən bunun Allahın hökmlərini risaləti təbliğ etməyim müqabilində sizdən heç bir muzd isləmirəm mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir ölçüdə düz olun onu əsgildənlərdən olmayın düz tərəzi ilə çəkin insanların haqqını azaltmayın cəmatın malını əsgildməyin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 Ruhul əmin indirdi. Günahkarları Allahın əzabı ilə qorxudan, xəbərdar edən Peyğəmbərlərdən olasan diyə sənin qəlbinə nazil etdi. Özü də açıq aydın ərəb dilində. Həqiqətən o, Qur'anın nazil olacağı xəbəri, mənası və hökmləri Peyğəmbərin vəsli, əvvəlkilərin, keçmiş Peyğəmbərlərin kitablarında mövcuddur.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 Onun ardınca getmək bizə ayıbdır deyə, ona iman gətirməzdilər. Biz küfrü, inatkarlığı günahkarların qəlbinə belə salarıq. Onlar şiddətli əzabı görməyənə dək, Qurana inanmazdır. Əzab onlara qəflətən, özləri də hiss etmədən gələr. O zaman onlar deyərlər, əcaba tövbə etmək, iman gətirmək üçün bizə möhlət veriləcəymi? İndi günahkarlar, əzabımızın dünyada onlara tez mi gəlməsini istəyirlər? Ya Mühəmməd, görürsənmi, əgər biz onlara, kafirlərə illərcə neymət gün güzaran versək, sonra vəd, təhdid olunduqları əzab onlara yetişsə, onlara verilmiş olan neymətlər əzabımızı onlardan dəf edə bilməz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 Öləndən sonra hansı dönüşə dönəcəklərini, Hara qaydacaqlarını, Aqibətlərinin necə olacağını, Hansı inqilabla sarsılacaqlarını Mütləq biləcəklər.